Візь відчинену браму, прозирала дорога, вимощена камінням. Сестра Анна стояла осторонь, сама, без дітей. І це було дивно, бо ми всі знали, що вона мала у тому мертвому світі дитину, яку ж, певно, любила тоді більше Бога. Вона нікого не тулила до себе, стояла, опустивши руки, коло куща шипшини, А потім посміхнулась, зірвала біло-рожеву квітку і пішла до брами, ступила на ту вимощену камінням дорогу, що наче розтоплений віск прогиналась під її ногами. І всі ми почули себе покинутими, бо не знали, що нам робити з нашими дітьми. І ще ніжніше пригорнули їх до себе. Цей сон заповнив якусь прогалину в моєму житті. Він став моїм приятелем. Ісус любив дітей, і мій сон не міг зашкодити вірі. Я боялась нашої Батиси, як боялась колись матері, і через те була певно поблажливою до власних дітей. Та дякувати милосердному Богові, я тут. Коли я була зовсім молодою, Мріяла стати, якщо не мученицею за віру, то одержимою Божим Духом. Виснажувала себе постом, шмагала терновим віттям, що росло впереміж шепшиною під монастирським муром. Мені здавалось, що самокатування звільнить мій дух. Але попри страшний біль, я не відчувала нічого. У нас була сестра Серафима, котрій це вдалося. Вона впала посеред церкви в корчах, спіною на вустах, вигукувала богохульні слова, вивергаючи їх зі свого серця назавжди. Лице закривавилось, одяг розхристався. Потім я зрозуміла, що це не шлях до Господа і що нам лишається тільки послуг, а милосердя до ближнього ми не можемо проявити за стінами монастиря. бо вкола муровиця і війна. Війна і муровиця. Коли привезли сестру Анну два роки тому, нам її кілька місяців не показували, щоб не викликати до неї надмірне милосердя і жалісливість. Не конче потрібні такій великій грішниці. Уявляю, скільки їй довелося пережити в замкнутій найдальшій келії, де її провідували лише мати-настоятелька і сестра Оділія, що приносила їжу і воду. Ми знали тільки, що сестру Анну привезли сюди з наказу чоловіка, що вже свідчило про неабияку провину. Я нічого не відаю про той мертвий світ, повний гріхів, злочинств і суєти. Ми вишиваємо, переписуємо книги, пораємось на городі. Правда, і для нас настали тяжкі часи, коли усім загрожувала голодна смерть, бо чим більше ставало мертвих за стінами обителі, тим менше було їжі для нас. Часом ми тижнями споживали вілий горох з водою. Однак розцінювали це не як кару, а як винагороду від Бога, Боси та життя, надмірність ведуть до мудрості, а не до віри. Шість років тому ми пережили пожежу.